Кидаю упаковку від в круглу пащу сміттєприймача. Налітає вітер, підхоплює зім'яту картонку, підкидає вгору і несе похіднику. Порушення громадського порядку. Ледь стримуюся, щоб не здригнутися. Поліцейських четверо у шоломах зі щитами повній амуніції. Один із численними нашивками на рукаві, мабуть старший. Ти чого кидаєш сміття повз урну? Це вітер, кажу я, зараз підберу І нахиляюся, щоб підняти картонку Але він наступає на упаковку Чому не на роботі? Я працюю пікселем, кажу перше, що спадає на думку Ще не час Пікселем, він зводить брови Пред'яви соціальний код Зараз, кажу я Вдаю ніби лізу за пазуху, пірнаю під його лікоть і стрімголов кидаюся навтіки. Стій, спиною зачувши небезпеку, різко звертаю ліворуч. Повзправи плече проноситься, я не встигаю збагнути, що це, з густок вітру, постріл із розрядника. Як вони сміють стріляти у мирних мешканців міста? Дорогу перегороджує велорикша. Я перестрибую через візок і кидаюся за ріг праворуч. Ліворуч. Знову ліворуч. Справа манливо зринає темне підворіття. Піднімаю голову. Гладка стіна без вікон. У щелинах де мох і блідосіра трава. Поліцейські з'являються за 20 секунд. Звісно, кидаються в підворіття. Тут під ніг стихає Тоді я потихеньку злажу зі стіни І щодуху біжу в протилежний бік Сходами вежі гуляє вітер Замітає сліди дрібним піском Після 35-го я спеціально розшукую сигнали на старих місцях І зриваю їх усі до одного Нехай вони вийдуть мені назустріч Нехай вони здивуються Але ніхто не виходить я піднімаюся все швидше, починаю задихатись. Все-таки клята хвороба добряче мене підкосила. Забираюсь на сто перший. Звідси легко можна піднятися в гніздо за допомогою ліфтера. Заглядаю в пролам ліфтової шахти. Звідти віє холодом смородом мордом на Мені стає страшно. Мавре! Луна підхоплює мій крик і він стрибає від поверху до поверху. «Алексе, перепілко!» «Кого ти шукаєш?» – м'яко запитує чужий голос. Я різко обертаюсь. На сходах, перекриваючи шлях униз, стоїть чоловік у чепурному чорному костюмі. Нижня частина його обличчя зав'язана хусткою. У руках маленька пласкава лізка. «Навіщо ти забралась так високо?» Його очі посміхаються. «Тобі набридло жити, дівчинко? Вирішила полетіти з вежі?» Мовчки дивлюся на нього. Це – життєїд. За легендою, той, хто харчується непрожитими життями самогубців. Насправді, посібник дилерів, який вичавлює залишки енергії синтетиків, що вирішили звести рахунки життям. Він дивиться на мене дуже уважно. Очі його робляться серйозними. Очевидно, попередні жертви поводились інакше. Принаймні, інакше дивились. «Я знаю одну людину», – кажу я. «Він таких, як ти, розмазує по стінці, як тарганів». «Познайомиш?» У його голосі звучить люда глузування. «Ні», – кажу з жалем, – «він далеко звідси» але я можу передати тобі від нього привіт. «Спробуй», – глузує він. Маленька хоробра пташина залетіла так високо і… Я стою кількома сходинками вище. Він статичний і не очікує нападу. Ці декілька уроків, які свого часу дав мені Головань, зараз дуже доречні. Підстрибую, гіб'ю його ногами в лице. Він, не сподівавшись удару, падає на спину. Я приземляюся йому на груди. Зриваю хустку з обличчя. У нього звичайний рот. Ніякої діри, крізь яку, за легендою, видно череп зсередини, Губи в крові, він скидає мене. Я відлітаю і одразу ж стаю на ноги. Ми кружляємо сходовим майданчиком. У нього рваний, непередбачуваний, дуже неприємний ритм. Він розвертається так, щоб за моєю спиною опинилась віконна пройма. Утратив через тебе порцію, бормоче життя їд, доведеться викинути ціленькою, як є. І кидається на мене, намагаючись зіпхнути у вікно. Я переймаю його рух і, продовжуючи почати ворогом траєкторію. Перекидає чорне тіло через низьке підвіконня. Він волає, прагне вхопитися за повітря, і за частку секунди зникає в тумані. Після сотого поверху починає траплятися сміття з розореного гнізда, битий посуд, грудки одягу, уламки меблів. Внутрішній вхід у гніздо перепілки, люк, Розчинено навстіж. Я входжу. Усі вікна розбито. Сліди погрому занесено пилюкою. І ржаві котушки, прогнилі троси, зламані крила. Продавлений диван перекинуто. Бляшаний бак лежить на боку. Тут билися. Я стою посеред цього погрому, опустивши руки. І думаю лише про одне – та ж я не сказала йому ні слова, Ні слова про диких, ні слова про вежі. А все одно твердо знаю, що це через мене, Через той спалах прожекторів у зірваному даху, Або через мій стрибок із ганатки у сніг, Або через нашу атаку на завод. Невже їх усіх відправили на завод? Довгу хвилину стою в прорізі балконних дверей без балкона. Саме тих із написом «Ласкаво просимо». Унизу ледь помітне в тумані сіре місто. Навпроти інших марочос на його вершині сусіднє гніздо. Навіть крізь туман помітні плями чорної кіптяви навколо кожного вікна. Там, осередині, Певно, все згоріло дотла. У цю мить я близька до смерті, як ніколи. Я не хочу жити. Я вирішила стрибнути. Мене рятує, як не дивно, спогад про хазяїна. Людина дикої енергії ніколи не стратиться від розпачу. Я не кину своє життя ось так на вітер. Я чудово знаю, для чого воно мені потрібне. Енергетичну годину перечікую за вивіскою великого кафе. Спочатку вулиці порожніють. Промінь фари останнього велосипедиста ковзає по вивізці, примушуючи її світитись білим. Я чую, як чоловік дихає, він поспішає, він спізнюється, він майже в розпачі. І стає темно і тихо на довгі п'ять хвилин. А тоді починає бити міський годинник. Його удари грузнуть у тумані. Бом-бом-понурий ритм, від якого ціпанієш. Потім декілька секунд нічого не чутно. І над вивіскою, прямо наді мною, прочиняється вікно, і дуже чоловічий голос, бас, заводить пісню. Співає чудово, жагуче. У голосі звучить радість життя. Цієї радості вистачить йому на кілька годин, а життя так-сяк до наступної опівночі. Але зараз він живе і дихає на повні груди. Вулиці сповняються людьми, усім добре. Всі одні одних люблять, катаються ролери, у багатьох світиться волосся, майже усіх дівчат, світна косметика, у хлопців палають татуювання на голих руках, спалахують відбивачі на одязі. Хлопці і дівчата цілуються, у них горять очі, але не від щастя, а від фосфористіюючих крапель, що звуться нічний погляд. Я сиджу за вивіскою і думаю, може, це частинка глухонімого Леся дісталася на цим людям. Або маленького сина Перепілки. У хлопчика ж дикої енергії було повінця, бажання жити, мужності на все життя, на все життя, яке він не прожив. Втираю сльози тильною стороною долоні. Справді, хто мені сказав, що їх відправили на завод? Може мені вдасться їх відбити? Я бадьорюся, пробуджую в собі надію, хоча насправді розумію, гніздо перепілки було розорене кілька місяців тому. Може, ще тоді, коли я була царматір'ю трьох родів і кохала ярого. Вітрину римусового магазину заставлено манекенами з різнобарним одягом. Я збиваюся з кроку. Може, це інша вулиця? Ні. Адреса та ж, і двері ті ж. Я впізнаю навіть дверні ручки. У магазині задушливо, пахне пилом і косметикою. Із поза манекенів виходить жінка років 30. Заваживши мене, фахова посмішка злітає з її губ. Дівчино, ви помилились магазином. Ви тут нічого не купите. Мені і не треба. Я занадто втомилася, щоб ображатись. Я шукаю колишнього власника магазину. Його звали Римус. Він торгував барабанами. Барабанами? Вона вдає подив, хоча чудово знає, про що йдеться. Секундочку. Вона знову поринає за спини манекенів. Я роззираюсь. Тут усе, як за Римуса, навіть в полиці залишились. Але тепер на них складено стопками кольорові ганчірки. А там, де стояла барабанна установка, юрмляться манекени вірніше стоять пліч опліч. У їхніх пластмасових посмішках вчувається щось лиховісне. Як вас звуть? запитує продавщиця, невидима за спинами штучних людей. Мене Лана, відповідає неуважно. Я шукаю Римуса. І лише зараз, почувши і власне ім'я, і ім'я мого друга, розумію, звідки це відчуття небезпеки. Жінка зринає із-за вона знову посміхається, але я не дивлюсь на неї, кидаюсь до дверей. Пізно. Усе повторюється, як у страшному сні. Як тоді в аптеці, коли купувала ліки для сина Перепілки. У дверях стоять двоє, дивляться на мене в притул. Ще один неквапно виходить із підсобки, зачіпаючи манекени. Заплющую очі, смерть не дихає в потилицю. Їм наказано брати мене живою. То що ж? Двоє у дверях лише починають рухатись, Їхні ритми вповільнені. Той, що вийшов із підсобки, йде не як боєць, як мисливець. Його примітивний ритм трохи скрашують гучні пластмасові манекени, порожні всередині. Падаючи, вони штовхають одні одних, гуркіт злагоджено йде по висхідній. Я припадаю до підлоги і повертаюсь навколо своєї осі як жорна. Підсікаю того, що був за спиною Один із тих, що в дверях, піднімає руку з розрядником Занадто повільно Розрядник летить у куток Репетує продавщиця Саме репетує Для неї все, що відбувається, дике, жахливе Ніби я перетворилась на смерч посеред магазину Обезброєний полісмен поковзується на якійсь ганчірці і падає Валиться манекен. Відлітає кучерява усміхнена голова, красиво котиться, підстрибуючи. У цьому падінні є стиль, є ритм. Третій і далі стоїть у дверях. Чекаю, коли він накинеться, але він зостається на місці. Минає секунда. У мене ще є час, але дуже-дуже мало». З його рота, з трубки, вилітає тоненька голка і впивається мені в щоку. Це паралізатор. Підкошуються коліна, але я ще стою. Трощачи скло, кидаюсь у вітрину, ноги ще тримають, з кожною миттю слабшають. Крізь дощ скляних бризок я вилітаю на вулицю, завертаю заріг і падаю. Він підбирає мене і, зовсім не турбуючись про поранених товаришів, вантажить у поліцейську машину. Сам сідає на педалі, натискає щосили, смикає мотузку сирени, дике виття лунає над вулицями, де ми їдемо. Люди кидаються в розтіч з дороги, їде поліція, везе важливу здобич. Я притямі, лише майже не відчуваю свого тіла. Можу згинати і розгинати пальці, але це, мабуть, усе. Щока, в яку п'ялася голка, здається крижаною, відмороженою. Я лежу на спині і бачу тільки верхні поверхи будинків. Туман згущується, і тому я не можу зрозуміти, якими вулицями мене везуть. Сирена стихає. Наближається енергетична година. Людей на вулицях усе менше. Уже не чути ні сміху, ні голосів, ні шереху підошв об асфальт. Незабаром ранок чую короткий тоненький скрип. Полісмен тисне на гальмо. Приїхали? Він підводиться з сідла і схиляється наді мною. Його обличчя закрите щитком. Я бачу, як очі поблискують в оглядових щілинах. Отже. Ти, Лана, можу лише ствердно опустити повіки. Що було на барабані, який Римус тобі подарував? Я мовчу, лише кліпаю. Ти вже можеш говорити, сидить він крізь зуби, нумо згадуй, що було намальовано на барабані, чи ти не знаєш. Я ледь стискаю губи, рухаю язиком. Говорити навряд чи, радше мукати. «Овк!» «Що?» «В овк!» – видавлюю я. Бачу, як розширюються очі полісмена. Він повільно піднімає забрало. Цьому чоловікові років двадцять п'ять. До чола прилипли пасма чорного волосся. «Як звали того, хто тебе відвантажив?» – мовить пошипки. Я не одразу розумію, про що йдеться. «Те Стефан ловець». «Не може бути», – каже він із забобонним жахом. «Не може бути. Отже, це правда». В його очах блощать сльози. «А може, мені здалося?» «Тепер ми їдемо ще швидше». Але вже без сирени. Небо світліше є. Я й далі лежу в кузові, до мене поступово повертається спромога рухатись, але я ще слабка, як ганчірка. Полісмен налягає на педалі, заїжджає в низький пасаж. Колись тут була торгова зона, тепер вітрини забито. І завернувши у вузький проволок, зупиняється. «Вилізай». Я заледве піднімаюсь, Шия не рухається, щоб прозирнутись, доводиться повертатись усім тілом. Сірі стіни, уздовж хідника, смужки відбивачів, заляпані брудом, водостічні грати на асфальті. «І куди?» – запитую я, ледь обертаючи величезним, як губка, язиком. Він не відповідає. Береться за грати каналізаційного стоку, його руки в рукавицях, ривком піднімає. Відкривається шлях униз, я бачу залізні скоби на вертикальній бетонній стінці. «Туди», – каже полісмен, переводячи подих, – «і дуже швидко. Я вже мусив повернутися». Заглядаю в колодязь. Звідти віє вогкістю. Непривітне місце». «Чому я маю тобі довіряти?» «Бо заради тебе я ризикую шкурою». Дивно, але ці його слова переконують мене краще, ніж півгодини докладних пояснень. Спускаюся в люк. Полісмен, чи хто він такий, встановлює грати на місце. Я бачу його вгорі, крізь грати. Іди вниз, доки не потрапиш у колектор. Там стій і чекай». Нікуди не відходь, ясно? Просто стій і чекай, там небезпечно. Я зітхаю. Стій і чекай, повторює він утретє. Я пішов. Я чую, як від'їжджає поліцейський веломобіль. Тоді помало піднімаю грати. Це не так уже і важко. Навіть зараз я можу вибратися звідси на вулицю. А далі що? Римуса немає. Гнізда спорожніли. До кого в цьому місті я можу звернутись? Не догнати ж, який жив у сусідній кімнаті? А полісмени довкола так і не пають. Роздумую ще трохи. Тоді крок за кроком починаю спускатись. Я все ще слабка, але й зусиль тут багато не треба. Після залізної драбини на вершечок грому від воду цей спуск під землю просто дрібниця. Мої ноги і руки виконують звичну роботу. Тьмане світло, що пробивається крізь решітку, не може нічого освітити. Тут майже суцільна пітьма. Але ж і дивитися – ні на що. Вологі стінки, звук моїх підошов – і важкий подих відлунюють і повертаються знову. Утворюється вигадливий мережевний ритм. Я згадую хазяїна заводу, як він піднімався слідом за мною залізною драбиною. Коли втомися, відпочинь, я почекаю. Чогось останнім часом я занадто часто його згадую. Опиняюсь на дні колодязя. Далі сходинок немає. Роззираюсь. ніси вуха промовляють значно більше, ніж очі. Чую порожній простір. Зліва віє холодом і гнилизною. Справа – теплом і цвіллю. Де я? Чого мені чекати? Єву знайшли в колекторі. Як вона там опинилась? Хочеться негайно піднятися нагору і вибратися на поверхню. Але я зволікаю. Якщо тут життя їде, тим краще. Я розквитаюся з ними і заєву теж. Нехай приходять. Згодом у коридорі справа блимає світло ближче, ближче. Людина намагається ступати безшумно, але я все одно її чую. Кроків за десять вона зупиняється. Промін ліхтаря заливає мене всю. Ліхтарик слабенький. Не те, що в погонича. Звичайний суперспандер. «Що?» – роздратовано запитую я. Якщо це життєїд, його чекає великий подив. І розчарування, мабуть, теж. Чоловік із ліхтарем мовчить. Я не можу розгледіти його обличчя. «Що?» – повторюю я, роблячи крок назустріч. У лівій руці в нього ліхтар – «У зброя. Я не можу розібрати, яка, і це зле». «Ти?» – запитує він ледь шутно, але луна підхоплює його голос і грає від стінки до стінки. «Так, я. А це я!» – каже він і освітлює своє обличчя. «Вони вижили». Доки посилений наряд поліції піднімався з 30-го поверху на 150-й, усі мешканці гнізда перепілки встигли переправитись на сусідніх Марочос. Район Веж було оточено, рятунку не передбачалося. Але хитромудрий мавр відшукав хід у підвал і звідти в каналізаційну систему. А сусідів накрили, розповідала бліда сходла перепілка. Вони нахвалялися скинути полісменів униз зі свого гнізда. Кількох скинули, а тоді їх підпалили. Ми бачили, як вони розліталися. Крила горіли, троси лопалися. Тих, хто вижив, полісмени забрали. Я облизую сухі губи. Ребра в мене тріщать від обіймів. Поруч із перепілкою сидять її діти. Вони добряче виросли. Хлопчик здоровий, але трохи накульгує. Тут же Алекс, він сидить на педалях динамолампи. лампи. Ліхтер, Лесь Барбанщик, ще дехто з давніх знайомих. Усі дивляться на мене, як на диво. Ви так і живете під землею? Усі мовчать. Як бачиш, із неохотою каже Мавр, після тієї історії, під час енергошоу. Коли на екрані з'явився напис «Невідомо звідки?» Завод існує, заплющивши очі, декламує перепілка. Пожирає енергію людей. Не вірте енергоконтролерам, ловцям. Шукайте синт. Це я, Лана. Це я, повторюю луною. Це не невідомо звідки. Це зрубки хазяїна заводу. Він управляє енергетичним шоу. Він вирішує, що буде дивитися синтетики. У тісній підземній кімнатці тиша, чутно, як біжить вода по стоках. Алекс перестає крутити педалі, і лампа повільно гасне. «Шизофренія», – каже Алекс, – у повній темряві. І тоді я починаю розповідати. Усе докладно. Із тої самої миті, як спустилася з вежі, щоб добути ліки для сина перепілки. У міру того, як я розповідаю, Алекс налягає на педалі. Спочатку помало, тоді все дужче і дужче. Динамо-лампа розжарюється так яскраво, що я бачу складку на чолі перепілки. Бачу вражені очі хлопчика і дівчинки. Бачу свину на скронях Алекса і чорні нігті ліфтера. Вапняні патьоки на стелі, Малюнки вугіллям на стіні навпроти. Я розповідаю про людей вовків, Про селище трьох родів, Про цар-матір, про головання. Лише про ярого не кажу нічого. Розповідаю про поєдинок із цар-матір'ю, Про те, як умираючи, вона дала мені ім'я. «Лана», – вимовляють одночасно кілька голосів. «Що?» – запитую я. «Розповідай», – хрипло каже Мавр. «Я розповідаю про плес облискавок, про прихід весни, про обряд ініціації, про розвилку в майбутньому і про своє рішення. Усі слухають. Алекс налягає на педалі. Коли я доходжу до атаки на завод, лампочка, що розпалилася до білого блиску, раптом лопається і розлітається скляними скалками». Ніхто не мовить ні слова Зачекай, похмуро бормоче Алекс у темряві Нову лампу поставлю, бо Лесе не чутно І він у суцільній тиші замінює лампочку На педалі сідає тепер уже ліфтер Він світить ощадливо лише для того, щоб глухоні мились бачив мої губи Я розповідаю, як загинули мої товариші як потрапила на завод, але не змогла зупинити його серце. І як хазяїн розповів мені правду. Завод живиться енергією людей, щоб акумулювати її і передавати в місто на Сінт. Усі мовчать. «Що таке сінд? запитує Мавр після довгої паузи. «Я пояснюю, вони переглядаються. Знаєш, – каже Мавр, – Якби це була не ти, я б не повірив жодному слову. «Він тебе відпустив?» – Лунко запитує хлопчик. Я зітхаю і розповідаю далі. Про першу спробу втечі і про те, як мені вдалося утекти в Просто тому, що погонач не видав мене. Певно, пожалів. «Пожалів?» – недобрим голосом запитує Алекс. Не всі вони нагідники, кажу я, вони дуже залежать від енергії. Одержують декілька доз за ніч, їм потрібно все більше. Я бачив таких, каже Ліхтер, і знову встає тихо. Я шукала вас, шепочу, і вже гадала, що вас усіх згодували за воду. Я зайшла до Римуса, а в нього вони переглядаються – Алекс, переступаючи через сидячих, підходить до мене, світить в обличчя ліхтариком, заглядає в очі. Відтягає повіки. Я здивовано дивлюся на нього. Гадаєш, я божевільна? Все можливо. Твоє марення логічне, але як ти доведеш, що була в горах, що була на заводі, що Лана – це ти, а ти – Лана? Мені чомусь стає весело. Хочеш, я навчу тебе танцювати, Аркана? А ти можеш? Швидко запитує Мавр. Це підвал чимось схожий на зірваний дах. Стійка барменів, ударна установка, круглі туші барабані у центрі. Лише танцювати на них не можна. Опресся головою в стелю досить низько. Нещодавно пофарбовано на біло але вже вкриту іржавими патьоками. У підвал можна вийти з вулиці. Вивіска невеличка, але задириста. Бан крутство. О крутого крота. Тут веселяться синтетики після енергогодини. Цілком легальний, законослухняний заклад. Є і інший вхід із каналізаційного люка. У нього ми і війшли. «Хазяїна звуть Бан. Прізвисько, звісно, Крутий Кріт. Хазяїн мене вражає. Він дуже худий, блідий і майже сліпий. Щулиця часто знімає темні окуляри, аби протерти сльозаві очі». «Що це з ним?» – запитую Алекса, коли Бан відходить перевірити, чи замкнено зовнішні двері. «Він Кріт», – каже Алекс ледь чутно. «Хто?» «Розумієш?» Ми живемо в підземеллі лише тому, що нам дозволили кроти. Це їхня територія. Хоча самі вони живуть значно глибше. Кроти? Ти Лана, і ти не знаєш, хто такі кроти? Запитує Бан, що непомітно зринув поруч. У нього дивна хода, незграбна і трішки комедна. Зате він пересувається з блискавичною швидкістю. Я Лана. Кажу, бо мене так звуть. Що саме тебе дивує? Алекс Бан переглядається. Потім, вирішує Бан, отже, ти хочеш сьогодні гарненько потанцювати. Так, кажу я. Повеселимося, як слід. Зовнішні двері клубу і далі зачинено. Бану впускає лише тих, хто стукає особливим стуком. Цей коротенький ритмічний фрагмент Лесь-барабанщик переклав би як «Свій, безпечно, дуже потрібно». Приходять різні люди, такі різні, що мені взагалі не зрозуміло, як бан наважується усіх пустити. Приходять синтетики, завжди парами. Один приводить іншого – хлопець-дівчину, чи дівчина-хлопця, чи друг-друга. Головний у такій парі намагається виглядати спокійним, упевненим. Інший, кого привели, дуже нервує і не може цього приховати Приходять дикі замасковані під синтетиків Я одразу впізнаю їх За повадками, за поглядами Приходять і геть дивні персони з бігаючими очима Я би на поріг їх не пускала І з першого ж погляду ясно, що це мультипакетники Однією дозою такого не проб'єш Інший потік відвідувачів піднімається з люка. Приходять усі наші дикі, навіть перепілка з дітьми. І є кілька людей, зовні схожих на бана, худі, бліді, у непроникних темних окулярах, незважаючи на півморок. Це і є кроти? Підземний зал помалу заповнюється. У напівтемряві бармени брязкають посудом, тихенько перемовляються з відвідувачами. Проскакує блискавка, штучна, бліда. «Що тобі сьогодні змішати?» – запитує хтось. «Це клон». «Алексе», – кажу я пошепки, – «мені здається, що це все вже було. Це повторення, розумієш?» «Дежавю», – киває він, – «звичайна справа. Не звертай уваги. У цю мить зовнішні двері знову відчиняються – і в них з'являються двоє. Я придивляюсь. Один – мій полісмен. Я заледве впізнаю його, адже він одягнений, як звичайний синтетик. Він обводить очима залу. Я хочу сказати про нього Алексу. Але в цю мить супутник полісмена повертається до мене обличчям. Це Римус. Я біжу через весь зал. Люди здивовано на мене косують. Не звертаючи ні на кого уваги, кидаюся на шию Римусу, а він обіймає мене. Він страшенно радий, але, здається, зовсім не здивований. Наближається північ. У клітці з барабанами сидить Лесь, потихеньку пробую ударну установку. Бармени активно працюють. У келихах вертяться, піняться, іскряться бульбашками дикі коктейлі. Я сиджу на підлозі біля стіни поруч із Римусом і його супутником Максимом. Я швидко, пошепки переказую йому все, що вже чули дикі. Римус ледь посміхається. Максим слухає, щільно стиснувши губи. Отже, це була ти. каже Римус замріяно. Знаєш, я ж ніколи не дивлюся шоу а в той день мене ніби щось штовхнуло, і я подивився. «Римусе, вона ж нічого не розуміє», втручається Максим. «Вона не знає, що тут трапилося, доки її, ну, загалом, через неї». «А що через мене трапилось?» «Обидва дивляться на мене. Мені стає геть не по собі. Кажіть!» Усі поліцейські підрозділи, «Підняли по тривозі», – розповідає Максим. «Після того, як ти об'явилася в магазині, коли я тебе нібито взяв, а потім упустив. Операція «Лана» триває повним ходом відтоді, як з'явилось твоє повідомлення на екрані». Я мовчу. У колишньому магазині Римуса була засідка. «Щодня», – продовжує Максим. «Я чергував через добу. Знаєш, мені постійно снився жах». Я приходжу вранці на службу, а мені кажуть, що тебе вже взяли, саме в магазині Римуса. «Чому?» Я розумію, що питання дурнувате, але й мовчати не можу. Макс і Римус переглядаються. «Максим – мій друг», – повільно мовить Римус. «Це я його переконав, що Лане, про яку всі говорять, коли поруч немає патруля. Це не легенда і не казка». Це реальна людина, і їй треба допомогти. Як це? – всі говорять. Вони переглядаються. Максим стискає губи так, що їх майже не видно. Слухайте, я хвилююсь. Я повинна всім розповісти. Тут ніхто не знає про Сінт. Дехто знає, – нудним голосом каже Максим. Справді. «Контролери вищі чини енергополіції». «Скоро північ», – каже Римус. «Максе, тобі час». Максим піднімається. «Хіба ти синтетик?» «Я не вірю своїм очам». «Я мушу використовувати свій службовий пакет», – каже він сухо. «Ведеться сувора звітність. Я ж енергополісмен». «А, я запинаюсь. «Як тобі вдалося викрутитись після того, як ти мене опустив?» «Мене понизили в званні», – каже він так само сухо. «Більше я ні про що не зважуся запитати». Максим іде, потиснувши руку бану. «Ми з Римусом довго мовчимо». «Він дуже ризикує», – тихо каже Римус. «Його батько працює на сінт». Б'є міський годинник. Сюди під землю його бамкання ледь долинає, але в клубі така тиша, що чутно кожен удар. Бом! Б'є годинник. Енергетична година. Все місто зараз зітхнуло з полегшенням, почуваючи тепле поколювання манжети. Синтетики стоять щільною грубкою, притиснувшись один до одного. Їм страшно. Хтось із них переживе цю ніч і впорається, а хтось приречений. Вони знали це, коли йшли сюди. Вони знали, що ризикують життям, але все-таки спробували жити своїм ритмом, жити без манжети. Я дуже поважаю цих людей. Мені хочеться допомогти їм. Бом, годинник усоб'є. Бом. Лесова паличка починає свій ритм у супереч годиннику, заперечуючи одвічний лад, заперечуючи манжети, заводи з мембраною розпилювача, весь цей людожерський режим пакетів і штрафів. І всі, хто є в клубі, майже всі, починають відбивати цей ритм долонями, підошвами. Лесь грає, віддаючись ритму Я знаю, він не чує його Відчуває всім тілом Неголосно, жорстко По висхідній вступають інші барабани Ми – енергія Ми – енергія Ми Але я бачу, що це не енергія Це всього лише ритм, який будуть у людині приховані резерви о кого вони є. Синтетики і далі стоять у кутку, взявшись за руки. Я прекрасно бачу, хто з них доживе до світанку, а хто ні. Ось ця бляда дівчинка з двома світлими кісками не доживе. Цей красивий хлопець із тінню вусів над верхньою бою не доживе. І дарма подруга привела його марна надія, Завтра вона буде почуватися вбивцею. Лесь метається в клітці. Він робить, що може. Ті з синтетиків, хто душчий, починають допомагати йому. Відбивати ритм, змушуючи власне серце працювати самостійно, пробуджуючи жагую любов до життя. Тільки свою, тільки в собі. Ми – енергія. Іди зі мною. Вони підуть, але дійдуть не всі. Це правильно. Це природний відбір. Паразитам, які поглинають чужу жагу до життя, не місце на землі. Вони все одно не живуть, а існують. Зупинити завод. Нехай виживають сильні. Так гремлять барабани. Чи так мені вчувається? Я трясу головою, витрушую чужий ритм. Виходжу вперед, Переді мною розступається, Кладу руки на плечі дівчинці з кісками І красивому хлопцю, який уже ледве тримається на ногах Поглядом велю, наказую Римусу, Мавру, Алексу Зробити те ж саме І ось у низькому підвалі Під білою з патьоками стелею Вишиковується коло Ми стоїмо, поклавши руки одні одним на плечі Грай, Лесю! Наказую я. І глухонімий музикант читає слова з моїх губ. На мить запановує тише. Я починаю рух, заводжу коло, задаю ритм, Лесь підхоплюю його майже одразу. Вдаряє по барабанах, на мить здається, що в нього не дві руки, а що не менше вісім. Я бачу обличчя тих, хто танцює навпроти. Вони розпливаються, розмазуються, і вже не зрозуміти, хто дикий, а хто синтетик. Ритм усе швидший і швидший. Я веду його нещадячи тих, хто став зі мною коло, хто довірився мені. Хтось спотикається, триматися. Якщо один упаде, всім кінець. Ти не синтетик, ти дикий. Душа моя, здається, покидає тіло. Від центровою силою її зносить назад, геть, але замкнуте коло не дає вийти, не пускає. Болять м'язи, зв'язки на колінах, от от розірвуться. Я заплющую очі, але все одно бачу. Часточки матерії, що несуть енергію, крупинки, порошини, злипаючись в одне ціле, здавлені жахливим тиском народжують нову сутність. Якщо ти з нами, ти Дикий У чорній порожнечі, без верху та низу Виникає пульсуюча грудка Вона стискається Стискається, розігріваючись у садушче Вона, дика енергія, точка відліку Центр Всесвіту, замить до великого вибуху За дуже довгу мить Я провалююся в себе Темрява Високі гори і темні провалля на недосяжній вершині сонце заплуталося в гілках, гориті не може піднятися. Треба допомогти йому звільнити. «Визволи!» «Звільнися!» «Будь вільним і добрим, як сонце!» «Я тягнуся щодуху!» «Сонце у мене на долонях!» «Золота тарілка!» «Сяючий диск!» «Я впіймала сонце!» «Коло розпадається!» Я відлітаю назад і врізаюся спиною у великий барабан. На потилиці одразу наливається гуля. Намитна стає тиша, лише хрипло дихає лесь, кинувши палички на бетонну підлогу. Хапає ротом повітря і дивиться на мене. У нього ясні, щасливі, дуже добрі очі. Хтось нипає руками по підлозі, намагаючись підвестись. Хтось комусь простягає руку. «Мамо», – тихенько каже дівчинка з кісками, – «я живу, я...» І починає плакати і танцювати. Тиша вибухає. Всі сміються, плачуть, кричать, співають, б'ють у барабани, танцюють як скажені. Їхні ритми зливаються в один і розпадаються знову, перегукуються, сплітаються і стискаються, щоб знову розійтися. Крізь цей гуркіт проривається, тоненько відсторонено чийсь голос зовсім поруч, дівчинка чи то співає, чи то молиться, одного разу стрибнути зможу, або в провалля, а може, в небо зможу. І з-під каблуків, що б'ють об підлогу, летять іскри. У підвалі стає жарко. Хтось бере мене за руку, тремтячу гарячу рукою. Я повертаю голову, це бан, кріт. Тилана, каже він із забобонним жахом. Його приятелі, такі ж кроти, зупиняються поруч справа і зліва. «Чого ти хочеш?» – питається один із них. «Чим ми можемо тобі допомогти?» А інший додає. «Ми можемо сховати тебе в найглибшому каналі. Там тебе не знайдуть». «Я не хочу ховатись», – відповідаю я і додаю, схаменувшись. «Спасибі, але мені поки що не треба». Бан мовчки відчиняє зовнішні двері. За кілька хвилин веселою юрбою входять молоді синтетики, які щойно одержали свої пакети і зупиняються вражені небаченим танком. «Заходьте», – гукає від стійки один із барменів, – Вистачить на всіх, і кидає комусь запечатану колбу з коктейлем. Римус бере мене за руку і виводить у центр зали. Це Лана, каже він майже пошепки. Дивна річ, серед сміху та галасу, серед топоту багатьох ніг його слова звучать як удар грому. Усі, і ті, що танцювали зі мною, і ті, які щойно прийшли. Застигають із відкритими ротами і дивляться на мене. Потім новоприбулі починають перешіптуватись. Це правда? Не може бути. А я казала, не може бути. Я Лана, кажу трохи сварливо. Що далі? Минуло два дні. Ми з Алексом сидимо, звісивши ноги на підвіконні 56-го поверху. Туман, що стояв зранку, розсіявся. Нам чудово видно небо над пагорбом. Ми чекаємо початку енергетичного шоу. Алекс блідий, як усі мешканці підвалів. Його м'язи й далі випинаються. Виклично виступають рубці на шкірі, але обличчя постаріле і очі тужні. «Чому б вам не повернутися у гніздо?» – запитує. «Адже поліція...» «Ми і так дивом урятувалися». Каже він глухо Поліція добре навчилася ставити пастки Вон у сусідів Бачиш що? Дивимось на обгорілий будинок По сусідству Ти обіцяв розповісти про кротів Вони теж дикі Каже він знехотя Але тільки не летючі Ще їхні батьки Знайшли якісь покинуті підземелля І перебралися туди У них там підземні ріки Турбіни працюють Є всяке таке світло, тепло, а сонця немає І розігнутися ніде, бачиш, які вони всі сутулі Тобі не подобається таке життя, кажу я Лано, Алекс зітхає, я Пам'ятаєш, як ми з тобою літали на показуху У голосі його гіркота Ми ще будемо літати, мовлює твердо ми будемо жити під сонцем і так, як самі захочемо. Треба збирати синтетиків, тих, що оштрафовані, тих, хто ледь дотягає до енергогодини. Треба збирати їх, і вони будуть жити. «Скажи», – Алекс вагається, – «вони? Ти їх назавжди? Вони стають дикими, так? Ти їх переробляєш?» Я хитаю головою. «Я лише допомагаю їм вижити». А потім вони можуть, якщо постараються, знайти дику енергію у собі, якщо не побояться, якщо дуже захочуть. Це важко, але можливо. Ми зберемо багато-багато людей. Зберемо їх, озброїмо і поведемо на завод, і зупинимо його. Скажи, Алекс дивиться на низькі хмари. А якщо просто перекрити подачу сировини? Захопити сінт? Це теж тяжко, але можливо. Зупинити відвантаження? Завод без сировини зупиниться, хіба ні? Розумієш? Мій голос раптово хрипне. Якщо він не одержить сировини з міста, він відправить свої автомати в селище трьох родів і буде працювати ще довго, убиваючи гірських жителів, Усіх, до кого зможе дотягнутися І надсилати нам, нашим синтетикам, цю енергію Я сковтую, Алекс мовчить І потім, я говорю все тихше Розумієш, захопити синт значно складніше, ніж завод Просто тому, що синт підкуповує Ось він пообіцяє чоловіку, або його дружині, або дітям Гарантований пакет щодня. І той не буде міркувати, звідки взявся цей пакет. Він візьме його, бо подумає. Не візьму я, то візьме хтось інший. І буде на ньому жити. І ще, розумієш, захопити сінт – це однаково, що взяти участь у поділі. Ділити енергію, яку зробили живих людей. Із горян, із я ледь було не сказала із ярого, але вчасно прикусила язика. Нехай те або я не станемо її ділити, але обов'язково знайдуться ті, що стануть. Заради грошей або заради своїх коханих людей. Розумієш, нам треба зупинити завод. Якщо не буде заводу, синт розвалиться сам собою. Та спочатку... «Алекс хоче щось сказати». Але тут починається нергошоу. Спалахує екран червоним, білим, потім яскраво-зеленим. По ньому повзуть букви. брати і сестри мої, пікселі, працюють, стараються. Ми з Алексом дивимось, як на екрані змінюють одне одно яскраві мальовані картинки. Комедні люди з довгими як сосиска головами – ганяють одні за одними по намальованих вулицях міста. Я, мимоволі, посміхаюсь. Це справді весело, це смішно. Хто це придумав, намалював? Невже сам хазяїн? Важко повірити. З'являється заставка. Далі реклама водяного насоса. Я повертаю голову або щось сказати Алексу, але він раптом міниться на лиці, він дивиться на екран. Я обертаюся і встигаю побачити величезний напис чорним по червоному. «Лано» – пам'ятай слова царматері, матері Пощади їх. Минають дні за днями, а я майже не сплю. Клуби, кімнати, якісь майстерні. Люди збираються таємно перед енергетичною годиною. Кожна зустріч починається зі страху та недовіри. «Ти, Лана?» Запитують вони презирливо і спантиличено. «Доведи!» «Мені найменше хочеться щонебудь їм доводити. Я просто з ними танцюю, танцюю для них. Деякі підхоплюють ритм одразу ж, деякі – після довгих спроб. Мені трапляється кілька людей, узагалі позбавлених чуття ритму, вони не можуть повторити, пробарабанити, найпростішого ритмічного візерунка». Вони розбалансовані, не чують власного серця. Тіла їх як холодець, але мушу врятувати і їх теж. Дивна річ, із дня на день я не слабшаю. Навпаки, що більше вимотуюсь, то більше сил у мені накопичується. Люди за моєю спиною значливо переглядаються. Зате, коли я засинаю... Бачу один і той же страшний сон. Ніби виходжу з клубу, звертаю заріг, а там стоїть, чекаючи на мене, хазяїн заводу. Намагаюся утекти і не можу. Ноги прилипли до асфальту. Таке моторошне відчуття – ноги прилипли. Пам'ятай слова цар-матері, пощади їх. А себе я хіба щаджу? Римусе, де всі твої барабани? Роздав, каже він безпечно, синтетикам. Не шкода? А що робити, коли в мене відібрали магазин? До того ж, може вони нам ще знадобляться? Ми сидимо в дальньому кутку підземного клубу. Вже ранок синтетики розходяться. Ми з Римусом забилися в куток, де ніхто не заважає. І ще це важливо. Тут є другий вихід оглиб, до крутів, про всяк випадок. Останнім часом це стало моєю звичкою завжди перевіряти, чи є другий вихід. А ще краще третій. Усю поліцію міста мобілізовано, щоб упіймати цю лану. Нам усе складніше знайти клуб для зустрічі з синтетиками, все більший ризик, що хтось, полестившись, «На обіцяний владою призовий пакет мене видасть, і все більше не по собі. Можу привести хвоста до тієї нори, де живуть зараз колишні мешканці гнізда перепілки». «Тобі нелегко», – каже Римус. «Таке відчуття, ніби я намагаюся викопати підземний тунель чайною ложечкою». «Твій ритм – це не чайна ложечка. Твоє ім'я зараз робить більше, ніж усі мої барабани». Навіть якби вони заговорили одночасно. Я усміхаюся. Римус кладе переді мною на бляшану тарілку шматочок вітамінного торта. Дві тонкі висохлі смужечки зі смаком полуниці. Торт хромтить на зубах. «Римусе», – кажу я, – «ти пам'ятаєш, колись була така забава перегони у пневмотунелях?» «Так», – посміхається він, – Гарний був час, я й сам там ганявся хлопчаком, ногу зламав. А що? Це правда, що пневмонавти співали пісень, коли ганялися. Мовчки задавали ритм. Він придивляється до мене і раптом насторожується. Лано, це важливо? Ти мав знати його, кажу я. Кого? Там був? Я підбираю слова. «Такий чоловік серед гонщиків. Він, коли літав, Завжди співав про себе таке. Жив був хлопець, Звали його Вітер, Він дівчиськам голови крутив. А як його звали? Я не знаю. Римус дивиться мені в очі, Відкидається на спинку стільця. Це правда? Ми всі співали мовчки». Ті, хто не співав або співав неправильно, незабаром розбивались. Я ногу зламав через те, що перейшов на іншу пісню. Занадто повільно. Настрій у мене був такий. Лано, пісня – це талісман. Ми ніколи не говорили одне одному, хто що співає. Там була ще жінка, кажу я, схожа на мене. Звідки ти знаєш? Запитує він майже різко. Він сказав, «А хто ж він такий?» «Краще скажи, ти цю жінку знаєш?»